السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير والسعادة وأنقذنا من القفر والضلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Shahadatan khalisatan tayyibah Wa ashadu anna seyyidana Muhammadan Abduhu wa rasuluh Al-mab'uothu lil'alamin rahmah Wa salatu wa salam Ala seyyidina wa maulana Wa habibina wa qurrati Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka masalikal mustaqimah amma ba'du para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa serta hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini Sebagaimana biasa Kita berada di dalam majlis talim Majlis pengajian Majlis untuk kita meningkatkan ilmu-ilmu pengetahuan kita Di dalam syariat agama Islam Hingga kita dapat meningkatkan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meneruskan perjuangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dapat mencapai kebahagiaan hidup, kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pengajian kita pada hari ahad ini tepatan Kita telah berada Di dalam tanggal lima Bulan Muharram Tahun 1405 Hijrah Maka itu Pengajian pada pagi hari ini Sangat Perlu Untuk kita isi Penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan Apa yang ada sangkut pautnya Dengan bulan Muharram Serta tahun baru Islam Karena setiap muslim dan muslimah Di mana saja ia berada Harus mengetahui apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta apa yang telah dipimpinkan dan dianjurkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kesemuanya itu merupakan kepentingan kita manusia manusia hidup di dalam alam dunia yang sementara ini Demi untuk mendapatkan kejayaan hidup dalam dunia yang sementara, terutama di dalam alam akhirat yang kekal abadi. Oleh sebab itu, apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipimpinkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Dijelaskan Oleh orang-orang Yang sudah berilmu Pengetahuan Islam Serta Harus dituntut Serta dicari Oleh orang-orang Yang belum Mengetahui ilmu-ilmu Syariat agama Islam Agar masing-masing Dapat berilmu Dan Berpengetahuan tentang apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu SWT Hingga dapatlah kita bersama Berjalan di atas ril Atau jalan yang lurus Yang terkenal dengan as-sirat mustaqim Yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu SWT Wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalanku itu dan janganlah kau mengikuti jalan yang bermacam-macam. Nanti akan menyimpangkan kamu dari jalanku itu. As-siratul mustaqim ialah agama Islam dengan segala ilmunya dan tuntunannya. Untuk itulah saudara-saudara, maka penting sekali pengajian kita pada pagi hari ini kita isi dengan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Muharram dan tahun baru Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Inna iddata syuhuri inda Allahi fna'asara syahran fi kitab Allah Yawma khalaqa as-samawati wal-ard Minha arba'atun hurb Thalika ddinul qayyim Fala tazlimu fihinna anfusakum Sesungguhnya hitungan bulan-bulan bagi Allah subhanahu wa ta'ala 12 bulan Telah tercatat di dalam kitab Allah Yaitu Al-Lawhi al-Mahfud Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi Di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang terhormat Itulah peraturan agama yang lurus Maka janganlah kamu Menganiaya diri-dirimu Di dalam bulan-bulan itu Jelas saudara sundara Allah subhanahu wa ta'ala telah menatapkan Adanya dua belas bulan maka tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang bahkan tidak akan dapat dirubah oleh siapapun karena sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa 12 bulan itu ialah bulan Muharram Safar Rabiul Awal Rabi'u Thani Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syahban Ramadhan Shawwal Dhul Qadah, Dan Zulhijjah. Hijjah 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT Di antaranya ada 4 bulan yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana amal-amal ibadat Amal-amal soleh Ditingkatkan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga amal-amal dosa Perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat Diperbesar dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka di dalam ayat tadi setelah Allah menjelaskan demikian rupa Allah berfirman fala tadhlimu fi anna anfusakum maka janganlah kamu menganiaya diri-dirimu di dalam bulan-bulan itu walaupun di dalam bulan apapun saja kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim Perbuatan zalim adalah perbuatan yang menyimpang daripada rel dan garis syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena az-zulmu wa's-shay'i fi ghairi mahallihi syar'i. Kezaliman itu meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya menurut syariat. Jadi segala penyimpangan, pelanggaran dan penyelenggaraan terhadap Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Entah itu sedikit atau banyak Kecil atau besar Itulah yang dinamakan perbuatan dhulub Perbuatan kezaliman. Apakah terhadap dirinya orang itu sendiri Atau terhadap lainnya Nah Terutama di dalam empat bulan yang terhormat itu Karena dosanya akan diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ayat ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadat haji pada tahun 10 hijrah